Многообразие, пристан, градска среда по този поетичен начин е заглава на общата тема на голяма международна конференция, организирана от Софийския дискусионен форум. Конференцията ще се състои във Видин в края на тази седмица. Използваме възможността преди да отпътуват към Видин един от организаторите Петър Стойнов от Софийския дискусионен форум и един от ключовите участници от българска страна, професор Тодор Кръстев, който е и почетен член на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните е познат със съкръщението ИКОМОС и почетен председател на ИКОМОС България да са в студиото на до Объд. Добър ден, професора! Добър ден! Добър ден и на Петър Стойнов! Добър ден! Първо към организатора Софийски дискусионен форум. Форумът е Софийски, а конференцията в Видин. Защо? Да, това е част от нашата идея още при създаването на нашата организация нашите форуми да прераснат а, в други по-малки форуми и накрая да има един голям форум в цялата страна. Тоест, а, нашата цел е да обикаляме и страната. Ние имаме доста събития, които са правени в София, но имаме и такива, които са извън а, столицата и а, последното ни беше в едно село и се казваше Куртово-Конаре. участвахме в един фест. Така че Видин е избран не случайно, освен всичко друго, то е един град, който а, заслужава повече внимание според нас. Определено за, според нашите виждания, той е подценен и там има страшно много а, пласт, а, архитектура, история, култура и дори многообразие. Пристана откъде идва? Пристана ма, доста метафорично използвахме в случая, защото все пак види на разположена най-дългата плавателна река в Европа точка между три държави, но той пристан за много етноси в историята. Там знаем отлично, че са живели доста хора от еврейската общност, от мюсулманската общност, имало арменци най-различни хора. Верно, че сега града е доста обезлюдено белезите на това, че имало толкова различни етноси в града и до ден днешен се Забелязват. Защото къщите изградите са по-трайни и живеят повече от хората. Така правя връзката към професор Тодор Кръстев, пак ще кажа, експерт на ЮНЕСКО и Комус по световно-културно наследство. Професор Кръстев, като имаме предвид как бяха унищожени, запалени, неглижирани, оставани да рухват. Паметници на културата, тютюновите складове в Пловди, в конюшните на цария, къщата с ягодите, не мога да изброя всички. Можем ли да кажем, че като общество осъзнаваме достатъчно и като управление знаем как да оценим стоиността на тези обекти и да ги пазим или точно обратното? Благодаря ви за този въпрос, който е много точен, но ако ми разрешите, понеже днес започва нашата университетска година, и днес е ден, в който малки и големи прекрачват училищните и университетските прагове да са живи и здрави и успех в цялата учебна година. Така, сега това, за което говорите, става на фона на едно нарастващо убеждение през последните десетилетия, че културното наследство, освен ценност, която трябва да се опазва, която сме длъжни да опазваме, е един мощен ресурс за развитие и за качество на живот. Защото тя прави средата привлекателна, тя привлича хора и инвестиции, тя развива културен туризъм, създава нови работни места и така нататък. И примери за това е имало цял свят. Се виден е един много цялен исторически град. Той притежава тези качества. Започва още от келско време, под името Динония, за това Рим, Бонония, средновековието, крепостната система, Баба Вида... Османския период, джемията конака, красатата казарма, новото време, европейският сецесион, стилове, които се отразяват в прекрасния паметник, синагогата, ценни сгради по Търговската улица и така нататък и да стига до модернизъм в неговата българска модификация. Освен това, той има едно уникално разположение в мрежата на, така на, на, да, да се изразя, европейските културни маршрути. Е, Същност, Дунавския път е един ключов културен маршрут, по който тече културен туризъм. Но не само виден, и други територии на северозападна България, като Белогранчик, Враца и проче, са много богати на културни природни ценности. Как тогава да си обясним, се задавам този въпрос, че според Евростат, северозападна България е най-бедния регион на Европейския съюз. По брутно, по продукт, е измерен по показателя стандарт по покупателна способност. Защо е този парадокс? Да, вие всъщност имате ли отговор? Наистина, как Сега, така, да се уп... положение, че има такъв културен ресурс, а, Видин а, остава толкова непосетен и не може да се възползва от него? Сега... Амбициозно е да си представя, че за 10 минути или там 20 минути, колкото има на разположение, мога да изчерпя този въпрос, но нека все пак да, да кажа моето мнение по някои така принципни аспекти на този въпрос. Сега трябва да започнем с това, както Вие започнахте сама, доколко ценностите на Виден се приемат и правилно се оценяват от държавата, от местните общности, от хората. И то на фона на една еволюция на представите за културно наследство, на която сме свидетели през последните десетилетия. Според днешните представи ценен е не само сборът на паметниците, за те са 260 паметника или културни ценности 260-24 от национално, от национално значение, които държавата правилно е оценила. Тоест, в този смисъл те имат юридическа защита. Те имат този статут. Те имат този статут. Но има значение вече В рамките на тази еволюция За която споменах Има значение комплексните качества На града като цяло Има едно понятие Градски исторически пейзаж който създава идентичност който създава дух на мястото Какво имам предвид? Например за София Ще посоча само две такива глобални качества Диалога на София с Витоша Връзката на града с отварянето на града към планината, едно такова качество, което трябва да се пази. Друго такова качество са градските функции, от които е една от най-важните, защото е причина за раждането на града, това е термалната функция, минералните води, заради които града се е появил. Завидим какви са тези качества. Отваряне на града към Дунава. И според мен правилно Софийски дискусионен форум е използвал думата пристан, тъй като това всъщност е една порта. Порта към Европа, към света. Друг, друга е глобално качество е неговото разнообразие. Също точна дума намерена от форума. Разнообразие на исторически пластове, на, културни, на, на култури и на религии виден има един като Софийския триъгълник, който се намира в центъра на София. Виден го има същото този е триъгълник. Има една християнска църква, има една синагога, има една, една джемия. И освен това, има нематериално наследство. Едно от важните негови качества е задаме, роден Жул Паскен, нали, който е принос на града, ако щете, в европейската култура. Цега, пред осънете 40 години обаче, Забелязваме едно чувствително, така постепенно накърняване на тези ценности. Говоря за десетилетия, не за последните години тук. Нали. В смисъл Първо... поддържане рухване на тези сгради? А, не вижте сега, къщата на Жил Пашкер не съществува. Тя е съборена просто, знаем защо, нали. все пак е, нещо е обяснимо. Второ, разрушаване на сгради от Европейския сецесион. Например, за средството на партийния дом бе разрушен търговския дом и цялата търговска улица, нали, която е с великолепни изгради в европейски така, стил, а пък синагогата, този великолепен паметник на културата, през последните десетилетия всъщност е в пълна разруха. По, тя няма покрив, вътрева ли дъжд, нали, тя всъщност постепенно, постепенно а, така, върви към а, пълна деградация. Сега Как да се обясним тая непоследователност, защо не се оценява, както Ви задахте правилно този въпрос, прората на наследството като ресурс за развитие? Имате ли кратък отговор? Сега а, ще се опитам в рамките на тези не може с една дума се каже, но а, ще се опитам с няколко думи а, да кажа защо се получава такава една ситуация, защото за да се реализира тази роля на културното наследство, за което споменах в началото, в един жив исторически град. Тук не говоря за Помпей, нали? който е мъртъв град и който се стои на място. Говорим за град, който непрекъснато се развива е необходимо при тези обстоятелства едно равновесие между опазване и развитие. Добре, ние ще поговорим върху този баланс между опазване и правене на ново. Модернизация, изливане на батон и стъкло. Само да използвам една от а, метафорите а, в а, това, което вие представихте. Диалога с София Витуша, да го пазим казахте, защото това е много важно, когато си представяме спецификата на нашата столица или пък термалната баня, а, заради която е създаден града. Ами как да го пазим? Може би да не издигаме небостъргачи, които да закриват точно, да, точно връзката между центъра да. и да, планината. Да, да. Нали? Или пък банята да, а, да е ясно, че това е баня. Но а, ще продължим след рекламите. За чисто нов автомобил, след 20 метра завийте надясно. Следвайте бързащите хора. Продължете направо към Vivacom. Сега имаш шанса да спечелиш невероятната Toyota RAV 4 модел 2019. Ела в най-близкия магазин на Vivacom до 30 септември и се регистрирай и в нашата Томбола. Лесно е и няма нужда от покупка. И не забравяй, късметлията може да си ти. Празнуваме 10 години и имаме страхотни оферти за всички. Повече информация на Viva.com.bg Откриете очарованието на Северното Черноморие. Споделете вашия личен или фирмен празник и събитие в комплекс Вила Калиакра и градина Каварна. Бъдете с избрана компания без ограничения от време или други обстоятелства. Специален и индивидуален избор на храна, забавление и музика. Разполагаме с оборудвана конферентна зала с 40 места. Работим целогодишно и гарантираме уединение, тишина и спокойствие. Повече информация на vilakaliakra.com Очакваме ви, за да заедно Нашата най-мъща на почивка или специален празник. Лазермед филиал Белград. Пълен преглед на простатата. При слаба и накъсана настроя, Чести позиви за уриниране или постоянен катетерен. 024-760-760. За София, Варна и Стара Сагора. Вие сте иновативни, креативни и бизнес-активни. Създали сте клъстер и искате да укрепите своя иновационен и научно-изследователски потенциал. За това ние от оперативна програма Инновация и конкурентно способност обявихме процедура за развитие на инновационни клъстери с общ бюджет 15 милиона евро. Нека да станем по-конкурентни на пазара и да засилим трансфера на знания. Кандидатствайте с проект до 26 октомври 2019 година. За повече информация – opic.bg. Здравейте, аз съм Ненчо Балабанов, актьор. Здравейте, аз съм Елена Петрова. Живеем в забързани времена и в киното трябва да има динамик. Късометражният филм е жанр. Късометражният филм е жанр. Аз гледам късометражни филми. Аз подкрепям късометражни филми. Обичам гледам, подкрепям. Очакваме 16-ти международен фестивал за късометражно кино Инда Палас от 19 до 26 септември. Билети на касите на ФКЦ Варна и в мрежата на Eventim. Очаквайте новия концертен сезон на симфоничния оркестър на Българското национално радио с главен диригент Марк Кадин. Радиосимфониците ще представят вълнуваща и разнообразна програма, утвърдени госта-диригенти и новото звездно поколение музиканти, лауреати на престижни международни конкурси. Константин Емелянов, Йохан Долене, Симеон Гошев, Алена Баева и други. Не пропускайте да закупите целия сезон на преференциални цени онлайн в мрежата на ticketsbg.com и на касата на Кантус Фирмус в Зала България. Продължаваме разговора с професор Тодор Кръстев и Петър Стойно в студиото на Хоризонт до за опазването на културното наследство в навечерието на голяма международна конференция, която започва в петък в Видин. А, стигнахме до баланса между опазване и развитие. Знаем че сумата и ценни стари къщи, попаднаха в ръцете на мощни бизнесмени, които на тяхно място издигат или мечтаят да издигнат бизнес центрове и молове от стъкло и бетон. Професор Кръстев, тези проблеми на сегашното правителство ли са на, на прехода ли? И кой може и как да реши този конфликт между противоречивите интереси да се запази и да се развива нещо там ново? Дали институцията, която е призвана да опазва, националния институт? Ще се опитам да отговоря, но понеже говорим за баланс, опазване развитие, важно е да се изясни какво разбираме под развитие. Тъй като някои портразвитие разбират застрояване на все повече и повече терени, бетониране на Черноморието, опасване на пирин с писти и така нататък, освояване на все повече фондове, национални, европейски и прочие строителство на все по-високи сгради и така нататък. Но развитие трябва да го разбираме също и като едно качество на средата, повишаване на качеството на средата, опазванете ценности, на енета идентичност, дух на мястото и така нататък. Сега има, има инструменти на цивилизованите държави, които са създадени именно за да опазят, да постигнат това равновесие. Това е законодателство, това е система за управление, това е инструменти за опазване, статута на, на един паметник е един инструмент за опазване, но също така и режимите, тъй като ако имаш статут, но нямаш режими, т.е. правила, по които да се опазва, той може да рухне. Е по всички тези показатели как стоим ние? Законодателството ни трябва ли да се промени? Споменахте прехода. Всъщност, ви знаете, че точно по времето на прехода започна един мощен строителен натиск към центровете на градовете, където са най-ценните терени и където са и паметници на културата. И тогава някои прецениха, че опазването става пречка за развитие. Закона за паметници на културата, който беше вече безкрайно ста, остарял, беше 20 години продължи. Националният съд за паметници на културата, който споменахте, от 2000 човека стана, стана 60 човека, се да стана 40 човека. Той застрашено беше експертното начало. Тоест невъзможността на инсута да създава примерно правила режими. Системата за опазване се промени, тя стана силно концентрирана с възможност за политически решения за паметници на културата и с слаби местни власти и така нататък. И като последици ви изборите някои от тях. Крушат се паметници, всеки ден срещаме новина за някакъв нарушен, разрушен паметник, било в Пловдев, било в Варна, било в София, пожари от неизвестен извършител, небостъргачите, за които стана дума, неефективно използване на паметниците, минерални бани в София всъщност поемат съвсем други функции, изграждане на крепости до зъбер, които всъщност рушат автентичността, и един символ на тази представа, че наследството, всъщност развитието означава да не се опазва, е това, че Несебър през 2010 година подписаха жителите петиция за излизането на града от световното наследство. Всички искат да влизат, а на себе всъщност искат да излиза. Следователно става дума не за грешки на дадено правителство, а за системни грешки, които могат да бъдат проследени. Защото и ние виждаме, че Министерство на културата прави усилия, дори лично министъра се ангажира с спасяване на някои паметници. Но няма как да стане това, ако системата не е реформирана и то на база на ясна стратегия за културното наследство. Трябва ли според вас да се променя законът? Според мен законът трябва да се промени. Според мен трябва много неща да се променят, но за да не бъда само, да не завърша пред... моите думи поне в, в някакъв така, песимистичен характер. Да не би да сте оптимисти. Не искам да създавам никак... никакви проблеми на Радио Хоризонт и, и... и въобще на Българско радио и на вас лично. А това Нека... значи ли, че имате основания за някакъв оптимизъм? Нека да завършиш с един хубав пример. Да, ми беше мисълта. Същност говоря за синагогата. Синагогата, както казах, има разруха в последните десетилетия. Държавата... Във Видин имате преди, защото да Софийската да изглежда блестяща. Само във видина, Значи тя е всъщност в плачевно състояние. Държавата не е помогна с нищо. В 2000 година един мой студент дипломира с дипломен проект за синагогата. Един на студентска мечта, така да се каже. И през последните години, с обединените усилия на община, на еврейска общност, на Фонд за градско развитие и на въпросният Любо Станиславов, нали, който направи проекта. Всъщност има в момента готов проект, осигурено финансиране и всеки момент може да стартира Изграз, разнабрацията на синагогата. Това е, това е добре. Интересен пример от Видин. Наистина много ви благодаря за така бързи и бърз изчерпателен анализ, както и препоръките какво трябва да се направи. Да завършим този разговор с Петър Стойнов от Софийския дискусионен форум и с това какви хора очаквате на тази конференция, какви гости. По традиция Софийския дискусионен форум е поканил изключителни имена от Европа, от всички краища на Европа, това а, така ще издам малка тайна, архитект Даниел Дюше от а, Франция, който в момента е главен архитект на историческия квартал Льомар в Париж, водещ на сектора Градове и територии във Висшата школа на спе по специализация и опазване на културно наследство Пале Дюше. От Чешката република архитект Петър Штепанек, който по настояща ме, директор на Държавния фонд за околна среда на Чешката република и а, господин Ричард Калтън, доктор Калтън от университета в Ньюкасел, който в момента а, работи в области, а, които са свързани с аспекти на гранчарската технология. Той е работил в всички страни от Балканите, единствено не в България, но това, може би, ще бъде интересно да го видим на място. Наистина е интересен археолог. Конференцията събира архитекти, археолози, урбанисти, хора, които се вълнуват от развитието на градската среда. Пожелаваме и успех. Ще има обаче и музика? Да. Събитието завършва в вечерната си част с културна част. Поканена е симфониетата във Видин, поети от паравион и накрая любимата на много млади хора група Ревил. В петък и събота мястото е Видин. Обърнете поглед към Северо-Запада, защото той може да ни изненада в близко бъдеще, ако оценим това, с което той разполага. Изключително културно наследство. Благодаря ви много, професор Тодор Кръстев, експерт към ЮНЕСКО и КОМОС и Петър Стойнов от Софийския дискусионен форум. Многообразие пристан и градска среда е конференцията, за която пътуват към Видин. В петък и събота тя ще се бъре светила в опазването на културно-историческото наследство.